Звали тепер мене всі батьком, бо були тільки моїми дітьми. Весь народ мої діти. Благословенні будь, діти мої. І земля наша тож хай буде благословенна. Дайте цій землі міцну і справедливу владу, якою вона не мала, щось сів всесвітнього потопу, і вона годує весь світ. Та чи ж бувала влада справедливою? Може, досить лише міцної, а може і міцності влади її найвища справедливість? мов в стволі справедливості шукати годі? Тоді запановували правосильного і кривди як сарана литюча. Я думав і плакав і прикликав до себе всю землю свою, всіх людей своїх на помічі, на пораду. Старовинну пісню заспіваю разом з вами і заплачу так само разом з вами, бо я це ви, а ви — це я. Дунаю, Дунаю, чому смутен ти чеш? Або про байду. Твоя дочка погана, гей, А твоя віра, віра проклятая. О, пісня наша і мова наша, Де ж ти прогунала, де задзвеніла, Заспівала й затужила. У спіл матері над колиткою, в поганах умираючих серед степу широкого, В думі тяжкій, в жарті невмирущим, А може, й у грамотках незнаних, у козацьких літописцях, розвіяних в попелом, у посланнях, які народжувалися в години грізні й криваві. Після страшних поразок І ще страшніших перемог Бо і там, і там лється крова Розвиття крові людської Завжди страшне І вічно непростиме Вічно непростиме Я писав Усю ту ніч Хто писав, той знає Якийся труд І якася мука Пишуть три персти а болить усе тіло. Та коли душа радується, тоді забуваєш про тіло, мов би й немає його. Ніби ти не чоловік, а небожитель. Я писав, найясніший, велможний і приславний царю московський, а нам вел милостивий милостовий пане Доброді. Подобно з призвання Божого тоєся стало, Чого ми самі собі зичили і старалися о аби абихмо часу теперішнього могли без посланців своїх доброго здоров'я вашій царської велможності навідати і найнижчий поколун своє дтати. Ажно Бог всемогущий здарив нам от твоєго царського величества посланців, хоч не до нас, до пана киселя, посланих в потребах його, котрих товариші наші козаки в дорозі натравивши, до нас довойство завернули, през которых радостно пришла нам твою царську велможност відомим учинити оповоженню віри нашої старожитної гречецької, за котрою з давних часов і за волности свої криваве заслужоніє. От королей давніх надання помираєм, І до тих час от безбожних аріян покою не Творець і Збавитель наш Ісус Христос, Ужавливавшись кривд убогих людей І кривавих слезь сирод бідних, Ласкою і милосерд'ям своїм святим Оглянувшися на нас, подобно пославши слово своє святое, ратувати нас рачив, котрої яму під нами били викопали, самі в нюся ввалили. Же дві войска з великими таборами їх помог нам Господь Бог опанувати і трох гепману живцем узяти з іншими їх санаторами. Перший на жовтой воді, в полю, посеред дороги Запорозької, комисар Шемберг і син пана Краковського ні душею не втекли. Потом сам гетьман, великий пан Краковський, із невинним добрим чоловіком паном Мартином Калиновським гетьманом повним коронним под Корсуном Городом попали оба два в неволю і військо все їх квартянноє дощадку є розбито. Ми їх не брали, але тіє люди брали їх, котрі нам служили в той міре от царя Кримського. Здалося ж нам і о том вашому царському величеству ознаймити, що певна у нас відомост зайшла от князя Доміника Заславського, який до нас присилав Омир просячи, і от пана киселя, воєводи Браславського, же певне короля Пана нашого смерть взяла, так розумієм, же з причини ти вже незбожних неприятелей Його і наших, котрих єс много королями в землі нашої, за чим земля тепер? Власне пуста, звичай бы хмо собі, самодерство Господа, такого в своей землі, как ваша царская волможность, православный християнский царь, а залуби, предвічне пророчества от Христа Бога нашего, исполнилось, что все в руках Его святой милости, в чем Упевняємо ваше царське величіство, Єслі б була на то воля Божія, А поспіх твой царський зараз не бавячися, На панство тоє наступати, А ми за всім військом запорозьким Услужить вашої царської вельможності готові смо, Бо готового смо з найнижчими